Мирослава горнулася до нього, як ніколи не горнулася, не відхилялась ні від його уст, ні від його рук. Щось гупнуло біля призби, і вони сполохано завмерли. Це, мабуть, грудомаха снігу впала з даху. йшла Мирослава до вікна. А ще біля хати іноді зайці губають. Я для них снід вівсянки поклав. О, дивись. Припавши до шибок, вони побачили, як по золотисто-білій скатертині лугу курився живий клубок. Ось він вскочив на подвір'я, завмер, витягнувся і став зайцем. От і маємо шматок каски, гірка посмішка обвела уста Данила. Мирослава обличчям притулилась до його плеча. Не забув? Як нам з поля або лісу батьки приносили хліб от зайця? Не забув. І я тобі щось приніс. Може, посмієшся з дурня. Не мили не сусвітні. І І заткнулася, Магни сказала давні. Не мили не сусвітні, товаришу голову. Данило розщібнув портфель, винів з нього щось загорнуте в білий папір, бережно розпилинав його. Ось тобі. Подав їй якісь три стеблинки. Що це? Здивувалася Мирослава. Подивись. Вона ввімкнула світло і побачила три свіжі пшеничні колоски, що ніжно-ніжно бралися -ніжно цвітом. Це ж звідки таке диво, з теплиці Діденка, новий надійний сорт виводить чоловік. А я біля нього кручуся. Спасибі, Данилку. Хай цей колос буде нашим колесом надії. Щастя. Коли б вона так сталося, спохмурнів чоловік, а далі дістав з портфеля велику тернову хустку. Ось тобі моя перша. Хай не останньої буде. Мирослава, поклавши колоски, здивовано втопила руки у червоний цвіт хустки. Так і пам'ятав. Не було й години такої, щоб не думав про тебе. А про мене й не питай. І сльози з'явились в очах і в голосі, щоб пригасити їх, сказала Буденне. Танивко, Може, повечері?» Він глянув у вікно, похитав головою зорям, що вже мінили нічну барву на досвітню, зітхнув. Мені вже треба йти. Скоро світанок. Я тепер боюся, світанку. Мирослава, напевне, не почула його останніх слів. Який ти гарний, Данилку? Я погіршив у своїй душі. Ти покращив у моєму серці. Мені пора. Ні-ні. Ти зараз не підеш. Ця ніч буде нашою. Що ти, Мирославо? Я ж поза законом. Вона пригнула його голову до себе. Він чубом торкнувся до її перс. «Любов не може бути поза законом. Це говориш ти? Ні, моя любов. Ти не боїшся її?» Мирослава самою правдивістю заглянула йому під вії. Ринство не бояться Ждуть Ця ніч Була їхньою ніччю Забувши все Данило й переднював у Мирослави Тільки вона йдучи в Гамазеї перечищати зерно босів, Уперше за ці місяці Замкнула хату І друга ніч Була їхньою